21. Krisz valósággal berobbant a helyiségbe, és első ösztönös mozdulatával Kazgró felé vetődött. Ahogy áttörte a vezérlőtere ajtaját, a mennyezeti panelek vakító fényelárasztották árasztották el a helyiséget. Ez a hirtelen világosság egy másik helyzetben talán megzavarta volna, de most nem. Tudata egyetlen éles pontba sűrűsödött, a világ körülötte csak perifériás homályá zsugorodott. Harci üzemmódba kapcsolt, a tiszta, elemi célok állapotába. Fény vagy sötétség egyre ment. Egyetlen szikár belső parancs ismétlődött benne, megszerezni a fegyvereket, megmenteni Jennifer csút és a csapatát, majd mielőbb visszatérni a lányaihoz. A férfiök, le mint egy szilárd szikladarab, csontot zúzó recsenéssel csapódott a meglepett Kazgró balarc csontjába. A termetesebb férfi teste tehetetlenül, mint egy ronybaba, rogyott össze a padlón. Az ex-katona a karjában érezte a becsapódás fájdalmas lüktetését, mely jelezte, hogy új percei felszakították a bőrt a saját csontjain is, és Kazgró arcán is. Krisz egyetlen lendülettel megpördült, tekintete villámgyorsan felmérte a teremben tartózkodókat. Három további alakot látott, mindannyiukat ismerősként azonosította, a szeme egy valakit keresett, de hiába. Lexa nem volt közöttük. A felismerés egy furcsa fanyar megkönnyebbülést hozott számára. Chris jól tudta, mit kell tennie a következő, végzetesnek ígérkező percekben, de a lelkemélyén bizonytalan volt, képes lenne -e véghez vinni a tervét, ha Lexa tekintetével is szembe kellene néznie. Az egyik fiatalabb telepes, egy béker nevű, alig húsz éves fiú, akit Chris pár napja még kedvelt is, a vártnál fürgébben rezdült. A fiú határozott ugrással a néhány méterre álló nyitott fegyverszekrény felé iramodott. Az ex-katona egy pillantást vetett a földön kábán mozorgó Kazgróra, aki éppen az eszmélet pereméről próbált visszakapaszkodni. Krisz fejében megfordult egy pillanatra, hogy a félájult férfi csípőjén lévő pisztojért nyúl, de aztán elvetette ezt a gondolatot. Kaszgró ereje még aléltan is számott tevő volt, kockázatos lett volna hagynia, hogy magához térjen és a férfi megtámadja. Krisz e gyorsan béker felévetette magát. A harc zajától tompult fülével csak távoli ködös kiáltásokat hallott a másik két telepes irányából. Eluralkodott rajta az a jellegzetes, vattaszerű hallászavar, amely az intenzív csaták vele járója. A férfi lendülete egyenesen béker gyomrába vitte, éppen abban a pillanatban, amikor a fiatalember újjai egy impulzus puska markolatára zárultak. Hempergő testük együtt csapódott a falnak. A becsapódás erejét szinte teljes egészében béker törékenyebb alkata nyelte el. Krisz nem habozott két villámgyors és kíméletlen ütést mért a fiú testére. Béker szemei a döbbenettől és a támadás váratlan brutalitásától kitágultak, ahogy lassan lecsúszott a fal mentén, levegő után kapkodva. Chris ugyanazért a fegyverért nyúlt, mint Béker, amikor váratlanul egy villanásnyi fájdalom hasított a bal arcába egy erős ökölcsapás érte. A férfi az ütés erejétől végiggurult a fal mentén, épp hogy kitérve egy második csapás elől, majd felnézett támadójára. Josi volt az. Ugyanaz a Josi, aki oly kedvesen játszott nemrégiben a lányaival, de a nő szemében most izzó dűl lobogott, amelyben im már semmi kedvesség, semmi játékosság nem látszott. Az ütés súlyos volt, az ex katona arca égett tőle. Joszi vörös haját, mint mindig, most is lófarokba kötötte, arca pedig olyan megfeszült és ünnepélyes volt, mintha egy elkerülhetetlen szent kötelességet teljesítene éppen. A nő további ökölcsapásokkal próbálkozott, melyeket Krisz csak nagy nehezen tudott hárítani. Joszi ereje és gyorsasága igen meglepte. Közben a talajon fekvő béker ismét mozgolódni kezdett, megpróbált feltápászkodni. Chris egy kegyetlen, ösztönös rugással találta el a telepes arcát, aki újfent visszahanyatlott a padlóra. Josie kihasználta Krisz pillanatnyi figyelmetlenségét, és egy kőkemény ütést vitt be a férfi gyomorszájába. Krisz levegő után kapkodva meggörnyett, testét elöntötte a tompa fájdalom, de nem törődött vele. Elméje azonnal élessé vált. Már nem számított neki, hogy mennyire kedvelte azelőtt ezeket az embereket, vagy azokat, akiknek tettették magukat. A lányai az épület túloldalán vártak rá, és semmi és senki nem állhatott most az útjába. Krisz a szoba túlsó végében megpillantotta, amint Casgrove feltápászkodik, és a derekán lévő pisztolya után tapogatózik. Az ex-katona habuzás nélkül megragadta Josit mindkét vállánál. A mozdulat szinte intim közelségbe kényszerítette őket egymáshoz, ahogy hátulról ráfonódott a nő testére. A férfi szorításában a nő karjai tehetetlen púzba merevettek, szeme a zavarodottságtól elkerekedett. Krisz még mindig zihálva kapkodott levegőért, de élő pajsként használva tolta maga előtt előre a nőt. Kazgró kezében a fegyverrel, képtelen volt a két test közül a támadót megcélozni, így késlekedett. Az összefonódó testek esetlen esett táncbombot ladozta keresztül a termen, míg végül mindketten nekicsapódta Kazgrónak, mindhárman a földre zuhantak. A negyedik telepes, egy Jenin nevű idősebb asszony, egy szívverésnyi ideig megkövülten állt, tekintete a padlón birkózó, vonagló testek és a földön eszméletlenül fekvő béker között járt. soha sohasem volt bányász, mérnökként alkalmazták a kolónián az elektromossággal kapcsolatos szakértelme miatt. Később mégis Lex a legbelsőbb bizalmi körében, Tanácsadóként játszott szerepet a telep életében. Talán a felkelés után együtt töltött idő, a közös munka, néha Margaret Livingstonnal kiegészülve, ahogy a kolónia elektromos hálózatát újraélesztették, kovácsolta őket össze. Teljes szívvel hitt a vélend jutani eszméiben, a valódi, eredeti alapelvekben és Jenin értelmezésében ezek az elvek nem foglalták magukban a gyilkos erőszakot. Ott állt, tehetetlenül, és mozdulni sem bírt. – Szerezd egy rohadt fegyvert! – üvöltötte Kaszgró a földön fekve, kigúvadó szemekkel Jenin felé. Utolsó szavai fuldokolva terhelten törtek elő belőle, miközben Krisz karja könyörtelen folytószorítással tekeredett a nyaka köré. Jenin tudta, hogy Kazgrónak igaza van, de az, hogy fegyvert fogjon Chris Templere, akit kedvelt, és akinek a lányait egyenesen imádta, még nem jelentette, hogy képes is lenne használni ellene a fegyvert. Mégis elindult a fegyverszekrény felé. Chris látta Jenin Tétova mozdulatát, és tudta, hogy cselekednie kell, mert a túlerő legyőzheti. Nem tartotta a nőt gyilkosnak, de látott már eleget ahhoz, hogy tudja, a legreménytelenebb helyzetek, a legváratlanabb tettekre sarkalhatják az embereket. Az ex-katona fogást váltott, és egyik karjával tovább szorított a aki vadul csapkodott a mögé erőtlen, fájdalmas ütéseket mérve támadójára. Chris a szabad hátracsapott. A csapása mellette szédelegve térdelő Josie Orrán landolt, Éppen, amikor a nő ismét támadásra emelte volna az öklét. Az ütéstől a lány arcából spriccelve tört elő a vér, és azonnal ájulta a rogyott össze. Krisz biztos volt benne, hogy eltörte a nő orrát, és ezért egy futó pillanatra bűntudat szúrt belé, de tudta, hogy ez szükséges volt ahhoz, hogy a nőt mozgásképtelenné tegye. Fájdalmas ébredése lesz josie de az orvosok később majd helyrehozzák a kárt, amit okozott neki. Krisz a szemes arkából követte Jenin közeledését, miközben egyre erősebben szorította Kazgró A nagy darab férfi teste végül elernyett. Az ex-katona szorítása nem engedett, amíg a legapróbb rezdülésből is biztosan nem tudta, hogy ellenfele eszméletlensége valódi és nem tettetett. Látott már embereket halált színlelni, Látott barátokat meghalni emiatt. A tét most túl nagy volt ahhoz, Hogy bedőljön egy ilyen trükknek. Chris hagyta, hogy alél teste a földre csusszannjon, Ő pedig talpra ugrott. Tekintete azonnal a Jenin kezében lévő pisztoly Fekete ásító csövére tapadt. A nyugalmazott ezredes tett egy lépés Jenin felé. A nő jelentette számára az utolsó akadályt, ami elválasztotta a fegyverektől és a főhadiszállás rejtett börtön szintjére vezető úttól. A férfi hirtelen mozdulatára Jenin azonnal kibiztosította a fegyvert, a fém kattanása élesen visszhangzott a teremben. A nő rémült arca mindent elárult róla, láthatóan remegő ajkakkal szólalt meg. – Ne! Ez volt minden, amit a nő ki tudott préselni magából. Krisz tett egy újabb, de már lassúbb lépést a nő felé. Tudta, hogy szerencsejátékot játszik most, de egész életében gyilkosokkal nézett szembe. Jenin nem tartozott közéjük. Koráncsem. sem. Legalábbis remélte. Jenin, mondta halkan Krisz, a hangja alig volt több suttogásnál. Érezte, ahogy a verejtéke végigcsorog a tarkóján. Egy pillanatra rászakadt a kimerültség súlyos palástja, de elhessegette magától az érzést. Csak Jenin számított. Semmi más. Egy végtelennek tűnő pillanatig némán néztek egymásra, majd a távolból felhangzó, szárazón kelepelő automata fegyverropogás mindkettőjüket összezzentette. Jenin szemei még tágabbra nyíltak a meglepődéstől. A megkönnyebbülés, majd az azt követő aggodalom hulláma söpört végig chris -en. Jennifer és Margaret szavai alapján a USM már úton volt ide, és most, a fegyverrópogás hangjaiból ítélve, meg is érkeztek. A férfi egy pillanatig fontolgatta, hogy feladja a tervét és csatlakozik a tengerész gyalogosokhoz, de azonnal el is vetette a gondolatot. Túl sokszor tapasztalt a harc közben, hogy ártatlanok, civilek a frontvonalba tévedve keresztűzbe kerültek. Ragaszkodnia kellett a tervéhez. Túl sok forgott most kockán ahhoz, hogy hirtelen változtasson a tervén. Azok ott a USM tengerész gyalogosai, mondta nyugalmat erőltetve magára Krisz, és tett egy újabb, óvatos lépést. Már csak néhány méterre volt a nőtől. Egy hirtelen rohammal talán elérhetné, mielőtt az lőni tudna. Valószínűleg. Tudom, én a USM kötelékében szolgáltam. Jenin, nincs sok időnk. Nincs sok időt, ha itt találnak végünk. Megöllek, suttogta Jenin, a fegyvert magasba emelve, egyenesen Krisz fejére célozva. A férfi nem hitt neki, Látta a kétségbe esett bizonytalanságot a nő szemeiben, tudta, hogy Jenin sem hisz önmagának. – Biztos vagyok benne – mondta Krisz, hangja a testét elárasztó félelem ellenére is higgadt maradt. – Gondolj bele! Megölsz, és aztán mi lesz? Egyedül harcolsz a tengerész ellen. A helyetben én azonnal keresnék egy biztonságos helyet. Jenin zavarában összevonta a szemöldökét. Biztonságban? kérdezte, és a hangja hirtelen megtört, kora ellenére kislányosan, rémülten csengett, mintha Krisz egyik saját lánya szólalt volna meg. Igen, bólintott Krisz, a hangja lágy és megnyugtató volt. Van itt egy hely, ahol elbújhatsz, amíg ez az őrület lecsillapodik? Jenin tekintete a terem túlsó fala felé rebbent, egy falba sülyeztett, jellegtelen ajtóra. – Tedd le a fegyver, Jenin, és én segítek! Kérlek! – emelte fel a kezét a férfi a nő felé. A nő megtorpant, a keze reszketett. Chris látta Jenin szemeiben a vívódást, a felvillanó emlékeket a delilah folytatott régi baráti beszélgetésükről, amikor még idegenek voltak egymás számára. A férfi egy része talán azt kívánta, bár csak magával vihetni ezt a rémült nőt, de Krisz tudta, hogy ez lehetetlen. Neki a lányait kell kimentenie erről az átkozott bolygóról, nem engedhette meg magának a sajnálat luxusát, különösen nem azok iránt, akik legszalázadásában részt vettek. A férfi lassan tett egy újabb lépést előre. Már csak nyira volt a nőtől. Krisz mozdulatlan maradt, mert már látta a döntés Jenin szemében. Egy pillanattal később a nő leeresztette a fegyvert, és a férfi felé nyújtotta. – Sajnálom! – mondta, miközben köncseppek folytak végig az arcán. – Semmi baj! – válaszolt megkönnyebbülve Krisz, és óvatosan elvette a fegyvert a nőtől. És én is sajnálom. Tudom, hogy mi mentél keresztül. Túl sok mindenen. A nő tágra nyílt szemekkel figyelte, várva a férfi következő lépését. Krisz egy pillanatig habozott, együttérzett a nővel, de az érzése hamar elillant. A másik három még mindig eszméletlen lázadóra pillantott. Nem akarlak megölni titeket, mondta egyenesen Jenin szemébe nézve. De nem látok más megoldást. Olyan dolgokat kell megtennem, amelyek közben nem szeretném, hogy kázgró a hátamba másszon. Felemelte a fegyvert, amit az imént vett el a nőtől, és rájuk szegezte, bár eszeágában sem volt lőni. Szóval, látod, Jenin, eléggé szorult helyzetben vagyok. – Várj! – szólt a nő megrémülve, a kezeit maga elé emelve és a távoli ajtóra mutatott. Az egy kis iroda. Bőven elférünk mind a négyen. Van egy kulcskártyám a zsebemben. Bezárhatsz minket. Ha egyszer bezártad, belülről nem lehet kinyitni. Csak is kívülről. Krisz a fegyverét továbbra is a nőre szegezve az ajtó felé pillantott. Ez működhet. Add ide a kártyát. Lassan. Jenny a zsebébe nyúlt. A mozdulat túl gyors volt, de Kriszt ez aggasztotta a legkevésbé. Sokkal inkább tartott attól, hogy Kaszgró magához tér időközben és újra rátámad. Jenin újai egy vékony plastiklapot húztak elő. Krisz határozottan előre lépett és elvette tőle. A kis irodába vezette a nőt és a szoba túlsó végében lévő székre mutatott. Jenin nélkül engedelmeskedett, Leült a székre. a fegyvert a háta mögé rejtve, amilyen gyorsan csak tudta, bevonszolta a három eszméletlen testet az irodába, miközben Jenint egy pillanatra sem tévesztette szem elől. A nő nem mozdult. Úgy tűnt, hálás, hogy így megtudtak egyezni, és senkinek sem esik további bántódása. Béker és Josie testének mozgatása még viszonylag könnyen ment. De mire Kazgró nehéz testét is áthúzta a küszöbön, Chris már lihegett a kimerültségtől. Tenyereit a combjára támasztva, kissé meghajolva pihegett, de örült annak, hogy egy időre már nem kell aggódni az ellenfelei miatt, és az különösen nyugalommal töltötte el, hogy nem kellett senkit megölnie. Sok szerencsét, mondta Jenin halkan, amikor Chris kilépett az irodából. – Neked is! – felelte a férfi, majd becsukta maga mögött az ajtót, és a kártyát végighúzta a falon lévő panelen. A zár csipogott, a vezérlő panel ledlámpája vörösre váltott. Krisz egy pillanatig bámulta az ajtót, és egy nem kívánt, látomásszerű kép villant be az agyába, ahogy Casgro egy ugyanilyen kártyát húz elő a zsebéből. Nem lehetett biztos benne, hogy Jenin igazat mondott. Mi van, ha az ajtó belülről is nyitható? Krisz oda ment a fegyverszekrényhez, és a tartalmát fűrkészte. Szemei tágra nyíltak, miközben elméjel eltárba vette a lehetőségeit. Erről beszéltem, motyogta magában. Gyorsan kellett cselekednie, mielőbb vissza kell térnie Alisához és a lányaihoz. Határozott, gyors mozdulattal megragadott egy impúzus fegyvert, egy olyan modellt, amelyet számtalan küldetése használt már a földön és más idegen világokban egyaránt. A férfi a legerősebb fokozatra állította a fegyver energiaszintjét, majd visszalépett a kis iroda ajtajához. Óvatosnak kellett lennie, nehogy felgyújtsa az egész főhadiszállást. Tüzelni kezdett az ajtóra. A fegyver csövéből egy vékony izzó lézerfény csapott ki, Egyenesen a fém ajtó kilincsre. Az fém egy pillanat alatt olvat torzmasszává deformálódott. Krisz leállt és megvizsgálta a művét, miközben a fegyver csövéből fanyar éget szagú füst szállt fel. Ismét végig húzta a kártyát a panelen. A lámpa zöldre váltott. Megnyomta a gombot, de az ajtó szorosan zárva maradt. Abból a szobából fejsze vagy faltörőkos nélkül most már senki sem juthatott seki, sebe. Krisz visszament a fegyverszekrényhez, az impulzus fegyvert egy hagyományosabb támadó karabéra cserélte, egy második pisztolyt pedig a háta mögött a derekánál a nadrág szíjába rejtett. Ennyi fegyvernek egyelőre elégnek kellett lennie. Krisz kilépett a folyosóra és elindult az ajtó felé amely a börtön börtönszárnyhoz vezetett, azokhoz az emberekhez sietett, akik, ha minden jól megy, segítenek majd neki örökre eltűnni erről a bolygóról. Franci reszkető kézzel viszonozta a tengerészgyalogosok tüzét. A lövedékek foszforeszkáló csíkokat húztak a feje fölött, a szakadatlan sortűz fülsiketítő krescendója betöltötte a teret, és a fülében távoli mély, egyenletes zúgással állt össze. A város központi terén magasodó hatalmas szikla mögött kuporgott. Miközben újra töltött, körbenézett a csatatérré vált téren, és fájdalmasan idézte fel, hogy alig egy nappal korábban még itt ünnepelt a barátaival, nevetgélt, és talán egy kicsit több holdfényt ivott a kelleténél. A másnaposság emléke már rég a múlt év volt, az adrenalin úgy mosta el, mintha soha nem is létezett volna. A lány látta, ahogy egy csoportnyi lázadó társa szétszóródva keres menedéket a főtéren, miközben szüntelenül tüzelnek a tengerész gyalogosokra, akiket a dilájlába szorítottak be, abba a szórakozó helyre, ahol Franci oly sokszor pihente ki a munka utáni fáradalmait, és ami oly sok emlékét őrizte. A USM egy maroknyi katonája megpróbált átosonni az étterem oldalán, hogy oldalba kapják a rájuk tüzelő ellenállókat, de a lázadók a város minden zugát ismerték. A meglepetés ereje így elmaradt. Végül a helyiek bekerítették a katonákat, fegyvereikkel mindkét bejáratot sakban tartották. Mivel a helyiségből másképpen nem lehetett menekülni, így a tengerészgyalogosok sakmat helyzetbe kerültek. Vérfürdő nélkül esélyük sem volt kitörni a helyről. A lázadók már nem tüzeltek. Egyelőre elég volt bentartaniuk a tengerészgyalogosokat az épületben. Tudták, hogy a katonákat addig szorongatják ebben a kelepcében, amíg el nem véreznek, vagy fel nem adják a harcot. A helyek ezután majd visszatérhetnek ahhoz az élethez, amit oly kemény munkával építettek fel, az-e eredetiek elképzelései ellenére. Eredetiek. Így nevezték azokat, akik most a főhadiszállás alatti börtönben sínlődtek, bár ezt a szót sem Lexa, sem Kazgro előtt nem használták. Ezt a kifejezést csak az alacsonyabb rangú telepesek ismerték, mint például Francis is. Szerették, hogy van saját slangjuk, nyelvük, és saját kifejezéseik. Ez még szorosabbra fűzte a bányászokból verbúválódott seregük kötelékét. A vezetőknek nem kellett tudniuk azokról az éjszakai eszmecserékről, amikor a véland jutani filozófiájának mélységeiről és szépségéről elmélkedtek. Frenci minden lázadó társát szerette, mindegyiküket. Ölni tudott volna bajtársaiért, meghalt volna értük. Fegyverét ismét feltöltve francia átlesett a röpködő lövedékektől megsebzett szikla peremén, és újabb sortüzet zúdított azokra az épületekre, amelyeket egykor annyira szeretett. Tudta, ha majd mindennek vége lesz, újjáépítik a várost, ahogy korábban is tették, miután elűzték az eredetieket. Hetekbe, hónapokba, talán évekbe telik majd, de tégláról téglára, darabról darabra újra összerakják ezt a helyet. Ahogy a nő a Dilájlá sötét ablakai felé tüzelt, a szüleire gondolt. Isten nyugosztalja őket. Örült, hogy nem látják ezt a pusztulást. Ők is a legelső telepesek között érkeztek, akik erejüket megfeszítve évek alatt próbálták ezt a kopár sziklát otthonná formálni. Csecsemő volt még, amikor a kupola és a város épült, de évről évre csodálattal figyelte, ahogy a szülei és társaik munkája nyomán, az OST azzá a helyé vált, ami ma volt, vagy legalábbis, ami tegnap volt. A mai nap egészen mássá vált. Miközben a lány néha egy-egy lövést leadott, úgy érezte, a fegyver közelsége mindjárt megsüketíti. Közben felidézte az utolsó napot, amikor a szüleit látta. 16 éves volt, Épp csak befejezte az iskoláit, és a bányászat talán később a menedzsment kihívásokkal teli élete állt előtte. Az uestén mindenkinek rangtól, végzettségtől függetlenül a bányában kellett kezdenie. Az igazi vélend jutani filozófia már akkor is beszivárgott a gondolataiba. Senki sem jobb a másiknál, senki sem születik kiváltságosnak, mindenkinek magának kell meghoznia a döntéseit, keményen dolgoznia és irányítani a saját sorsát. Az az éjszaka, amikor a szülei nem jöttek haza, kitörölhetetlenül égett az emlékezetében. Próbálta alkohollal és más, mára már megbánt extrém élményekkel tompítani a fájdalmát, de a pillanatot, amikor Jennifer csú bekopogtatott gyermekkori otthona ajtaján, sohasem felejtette el. Baleset történt a bányában, amit a szülei éppen ellenőriztek. Rossz időzítés, semmi több, és tragédia. Francy emlékezett, ahogy tehetetlenségében Jennifer vállán sírt, de közben hibáztatta is a nőt. Az ő hibája volt az egész. Az OST vezetőjeként miért nem volt velük, miért küldte a szüleit a bányába akkor ellenőrzésre. Hallotta őket éjszakánként vitázni, miközben ő a szobájában alvás színlelt. Más filozófiát vallottak, és a nézeteik közötti szakadék az évek során csak mélyült. Az utolsó vitájuk különöse heves volt, és Francit azóta is gyötörte a gondolat, talán nem is baleset történt. Jennifer csú nagyon kedves volt, de tudott brutálisan bosszú álló is lenni. Bizonyítéka nem volt a történtekkel kapcsolatban, csak egy szorítóan folytogató megérzése a lelkemélyén. Így, amikor Lexa hónapokkal később megkereste és a szülei elvesztéséről faggatta, majd egy Jennifer elleni, és a USM embertelen módszerei ellen is irányuló forradalomról suttogott, Frenci egyre erősebben a hatása alá került. Lexa a szülei halála után időben olyas valakivé vált számára, mintha a pót anyja lenne. Ez a tény csak még elszántabbá tette, hogy szorosabban markolja most a fegyverét, és még pontosabban célozzon a szemközti épületben rejtőző katonákra. Amikor megállt, újra tölteni, recsegést hallott. Először a hallás károsodásra gyanakodott, de aztán rájött, hogy a zaj az övére szíjazott adóvevőből jön. Lenyúlt érte és belekiáltott. Ismét Ismételd meg! – Frenci, több célpontot is kiiktattunk a dilájlában, Lexa hangja erőteljesen és maga biztosan csengett, erőtöntve Frencibe is. – Beszorítottuk őket! Azt akarom, hogy a dilájlá és a mozi közötti sikátoron keresztül közelíts hozzánk. Maradj végig az árnyékban, amennyire csak lehet. Az utóvédnek erősítése van szüksége, és te vagy a legközelebb hozzánk. Vetted? Vettem, parancsnok. Felelte Frenci, és egy telitárattólt a fegyverébe. Észrevette, hogy a csatatéren hirtelen csend lett. A csend ennyi káosz után vészjósló volt számára. Kikukkantott a szikla mögül, már nem látott mozgást a dilájlában, és a lázadó társai is felszívódtak. Úgy tűnt, mindenki pozíciót váltott körülötte. Jól jött számára a tűzszünet, elege volt már a lövedékek elől való bujkálásból. Frenci megfeszítette az izmait, elméjét kiürítette, ahogy arra legszatanította a lőtéren. Hirtelen előre tört a fegyvert a melkasához szorítva. Várta, hogy egy lövedék leterítse, de megkönnyebbülésére egyetlen lövést sem hallott. Másodpercekkel később elérte az épület sort, és besurrant a sikátor sötétjébe. Megállt, hagyott magának egy lélegzetvételnyi szünetet. Bár a futás rövid volt, mégis zihált. Elgondolkodott azon, hogy mennyi ebből a valós kimerültség, és mennyi az első igazi tűzharc okozta stressz. Ismét arra vágyott, bár csak itt lennének a szülei. Remélte büszkék lennének rá, hogyan védi meg az otthonát, ha látnák onnan, ahol most vannak. Ahogy felpillantott az égre, sötét felőket látott, melyek szinte teljesen eltakarták a földholdjának digitális vetületét. A fény halványan átszűrődött, de az égbolt komorságától összeszorult a gyomra. A szülei emlékének jó eső nyugalma azonnal szerte foszlott, helyét marcanguló félelem vette át. Franci visszanézett a sikátor mélyére. Gyermekkora óta számtalanszor megjárta ezt az utat, de most alig ismert rá. Egy sötét, nyomasztó helynek tűnt ahol bármi megbújhatott most a sötétben. Lerázta magáról a bénító gondolatokat, és ennyien legugolva a fegyvert maga előtt tartva indult előre. Látta a földön heverő, eldobott ruhadarabokat, amelyeket egykor a USM katonák viseltek. Nem volt kétsége a felől, hogy a ruházat golyóálló és védelmet nyújt az elv 1213 elemeivel szemben, de azt is tudta, hogy a nehézkes öltözék egy ilyen szűk helyen, mint a dilájlá mögötti sikátor, inkább hátrányt jelenthetett, ezért válhattak meg tőlük a támadóik. A lány csendben haladt előre, minden érzékével a legkisebb zajra is megtorpant. Lexa egyértelmű volt. Csak is ő vágjon át itt. Tehát, ha valaki felbukkan, ha valami zajtal, Először lő, és csak utána kérdezősködik. Félúton, ahol a sötétség szinte tapinthatóvá vált, halk zajt hallott, megdermett. Az ujja szorosan az elsütő billentyűre tapadt, de a korábbi elhatározása ellenére nem lőtt. Letérdelt, ahogy a zaj megismétlődött. Már éppen elhatározta, hogy az újabb neszre tüzelni kezd, amikor egy kép villant fel az agyában, Esetleg megölheti az egyik barátját, aki a határozott parancs ellenére szintén ezt az utat választotta a menekülésre. Nem, ezt a kockázatot nem vállalhatta. Mindannyian Lexa követték: ha a U.S.M. megjelenik, parancsot teljesítenek: ölsz, vagy megölnek. Meggyőzte magát, hogy ha még egyszer meghallja az ajt, valóban lőni fog. Egyetlen rövid sorozat. A torkolat tűzfénye megvilágítja majd azt, aki rejtőzik a sötétben. Várt, a másodpercek óráknak tűntek. Amikor már éppen felegyenesedett volna, meggyőzve magát, hogy csak képzelődött, újra meghallotta a neszezést. Ezúttal nem habozott, egy rövid sorozatot elengedett. A csőből kilépő nyomkövető lövedékek villanása egy pillanatra fényel árasztotta el a sikátort. És amit látott, attól a rémület jeges hulláma futott végig a testén. Nem volt egyedül, de a remélt ellenség nem olyan volt, mintha ember lenne. Egy hatalmas lény állt előtte, alig néhány méterre tőle. Az ismeretlen entitás karmai megcsillantak a fegyvertűz okozta pillanatnyi fényben. A lény feje torz, hosszúkás volt, és egy fűrészes farokszerű nyúlvány emelkedett a háta mögé, mintha egy lidérces, rémálomszerű skorpió sziluettje lett volna. A rövid eszmélés pillanatában a fénysok és a lövedékek távoli becsapódása közötti végtelen időben, Franci a tiszta rémület hangján felsikoltott. A lány hallotta, ahogy a lény kaparászva megindul felé a sötétben. Mielőtt újabb lövés tudott volna leadni, valami éles, hasító fájdalom nyilalt az alkarjába, azok a szörnyű karmok, feltételezte, és a fegyver kirepült a kezéből. Újra felsikoltott, ezúttal a fájdalomtól, érezte, ahogy a melegvér feltör a sebéből. A sötétben térdre rogyott, lüktető karral tapogatózott a fegyvere után. Rémült fájdalmában még bevillant neki, hogyha megtalálja az elejtett fegyvert, ha le tud adni még egy sorozatot, talán kiúthat ebből az átkozott csikátorból. Ahogy az ujjai a fegyver hideg fémét elérték, valami hozzáért a vállához. Újabb pokoli fájdalom robbant a lapockájába. Bármi is volt az, mére hatolt, áthatolt a bőrén, át a húsán. Megpróbált újra sikítani, de nem kapott levegőt. Ahogy a lény lassan felemelte a földről a kapálódzó testet, a lány kicsikbe esetten próbálta megérteni, mi történik. A teljes sötétség majdnem olyan elviselhetetlen volt, mint a vállában és a karjában lüktető kínzó fájdalom. – Kérlek! – sikerült végül kimondania, miközben a bakancsa hegye a földet súrolta, Hiába keresve a biztos támaszt. A karmok gyengéden körbefogták az arcát. Francit meglepte az érintés látsága. Egy pillanatra azt hitte, a lény meggondolta magát, talán csak megijedt, és most el akarja engedni. A sebei súlyosak voltak, de talán túlélje ezt az egészet. Csak élni akart. Inkább megadta volna magát a jó eszemnek, ha az azt jelenti, hogy túléli ezt a szörnyűséget. – Kérlek! – mondta újra sürgetőbben nyöszörögve. Fent a felhők egy pillanatra szétváltak, és a hamis volt fény kísérteties derengése beszivárgott a sikátorba. A hirtelen fényben hunyorogva Frenci azt kívánta, bárcsak örök sötétség maradt volna körülötte. A szörnyeteg arca közvetlenül az övé előtt volt. Sziszegő pofája szétnyílt, nyála a földre csöpögött. A lány egy második, belső, kisebb foksort is látott a lényel kapcsában. – Kérlek! – suttogta még egyszer utoljára. A felhők kegyetlen függönyként zárultak össze, és a sikátort ismét elnyelte a végleges, mindent betöltő sötétség.